Портретик жінки нестрого зачисеної і княжу корону. Посередині ж там кістяк смерті лисніє. На низу криличний підпис червонить кіноварію з потемнілості, да не іскусяться змисли. Харитина Григорівна споглядає малюнок, а в тискові мусить слухати шепіт двох жінок, старших, ніж сама. Оце дев'ятнадцять віків збіга, як Христа розп'ято. І вже відзначить анафтемська сила, душитиме. Зурця одна, хитаючи головою. А то ж, і з нас звідки почати? З церкви. Це ж і воно, болісно відчептає друга. Всі повиходили. Староста замкнув двері і з ключами дожидає комісію. Батюшка пішов. І хворий, і не міг дивитись на осквернення. Поодаль народ стовпився півкружно, дожидаючи, що з церквою буде. Розмова притишено прийшла в живі стіні людські і вщухла. Жінки і молодші віком повставали наперед, без гоміння, мов серед колосся в ниві перед грозою. Похила душа жіноча, така стара що вії обсипалися з повік, між якими врушились дві пригаслі іскорки, щось прошамкотіло зморщеними устами. Молодші поставили її спереду. Нехай побачить. Наближається комісія. І знає комсомольці, яких люди знають обличчя і прізвища, а від цього дня будуть пам'ятати з приладдя розору, несеного до церкви, лому, Кайла, сокири, молотка, лим, пилки чи що. Як збройні солдати хлопці держать з наряддя, удаючи зневажливість, але огинаються під поглядами. При дверях староста і невеликий гурток зустрічають прихідчиків. Тихо і непоспішно відповідають на запитання, що в тоні нетерплячого окрику. Члени комісії хлопливі і дражніть виказують рішучість, мов судові виконавці, і скупчено на чолі бригади тягнуться до дверей. Притьма відхилилася увага, і збор прихожан, і старости з його людьми, також комісії з руїнниками. Напруження в розгорілось до краю, тому досить було випадку, що блискавка почуттєво розрядилася в його сторону. Глянули люди і застигли. Під стіною поспівав, як нерівний дзвін торкнув, сліпець дідик з лірою. Всевина його посіріла від старості і припорошеності. Поряд стояв обшарпаний хлопчак, держачи в одній руці костур старого, а в другій дерев'яну мисочку. Милостині, братин! Скрепіла тягучими звуками реля, в супровід голосові, що, вириваючися з хрипкості, піднісся оповідати чергуванням. Пів і примовок. По святій горі спаситель ходив, Алілуя. Спаситель ходив, райський сад садив, Господи помилуй. Райський сад садив, Три рази полив, Алілуя. Три рази полив, райський сад зацвів, Господи помилуй. Жорстокі діти зірвали квіти, Алілуя. Квіти зірвали, марно зів'яли, Господи, помилуй. Спаситель сказав, «Не журійтеся, Алілуя!» В полі тернина біла зацвіла, Господи, помилуй. Її зірвете, вінок сплетете, Алілуя! Вінок сплетете, мене вберете, Господи, помилуй. Мене вберете, на хресті розпнете, Алілуя! Руки й ноги воздем проб'єте, Господи, помилуй. Моє реберце коп'єм пробите, Алілуя. З мого серденька потече кров вода, Господи, помилуй. Я тою кров'ю весь народ скуплю, Алілуя. Весь народ скуплю, з собою візьму, Господи, помилуй. На середині співання голова комісії вирвав ключі з рук старости і почав відмикати замок, аби показати всім, як відвертається від забобонності. Він свідомий громадянин. З ними члени комісії підступили до дверей, ніби їм байдужа